resten av Sverige här nere i regionen här har vi vår, vår lokal på södra Förstadsgatan 132 i Malmö där har Borlöfskommunisterna en lokal tillsammans med Malmö kommunisterna där är du välkommen ner på onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21 du kan också ringa till vårt telefonnummer som är 040 611 88 82 om du vill bestämma en annan tid eller vill framföra något annat på www.skp.se där finns även länkar till vår tidning Riktpunkt, om det är någon det du vill läsa en bra tidning så kan du passa på och läsa den antingen på internet eller så går du eller så ...passar du på att beställa en prämration på pappersutgående. Det är vilket som. Det rör sig lite om böcker och sånt, men de böckerna får du även tagit i Malmö om du bor här Där är mycket marxistisk litteratur som är nödvändig och bra att läsa i dessa dagar. I synnerhet nu när det är under den rådande så kallad... Jag vet inte för man fortfarande kallar det en finanskris eller... Man sa att finanskrisen var upphov till åtminstone Men det är kapitalismens kris Alltså kapitalet går igenom en, en djup kris Och man försöker hitta nu, nya lösningar För att komma ur den Deras gamla lösningar känner vi till Det är ju nedskärningar, social nedrustning och sånt Och även naturligtvis fascism och nazism i dess olika former Är en form av, um, av ett, en, en av sätten som kapitalismen försökt att ta sig ur eh, krisen som sagt var, du är välkommen ner till Ma i Malmö här på Södra Förståndskatan 132 vi som är i studion det är Viktor vi eh, ska strax presentera hela programmet för dagen, men, eller programmet eh, är så som att det eh, Lite gärs vad vi hinner med. Men ansvarig utgivare för programmet är Rikard Steinberg. Och du som har frågor att ställa angående kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera det vi pratar om då ringer den i till studion på telefonnummerna 040 437070 eller 040 43 71 dagens program, det ska handla lite om demokrati, det ska handla om finanskrisen, strejker lite utländskt, vad som pågår i övriga Europa och övriga världen och vi ska också ta upp lite kring pensionerna men vi ska som vanligt börja med arbetslösheten, det är som som många drabbas av och nu drabbas man ännu hårdare på grund av alltså alla de nedrustningarna som har varit vad det gäller avkassan men även i det övriga socialförsäkringssystemet nu ska ju sjuka drivas ut i arbetslöshet är man sjukförlänga så ska man ändå stå till arbetsmarknadens förfogande det innebär ju naturligtvis ett hårt slag med alla människor som är sjuka och behöver vara fokskrivna kanske mer än sex månader Då finns ju faktiskt ganska många sjukdomar som inte har en, en lökningstid eller vad man ska kalla det för på, som klarar sig på sex månader men i varje fall öppet arbetslösa och de som är i armsutgärder de är nu ungefär 300 000 till det kommer ungefär 40 000 deltidsarbetslösa det innebär alltså att egentligen är 340 000 människor öppet arbetslösa och det är en ökning sen förra veckan med ungefär 5-6 människor och med den ökningstakten så kan ni själv räkna ut hur många det blir vid årets slut. Alltså det är 5-6 tusen människor, som, fler som blir arbetslösa varje vecka. Och, och man räknar ju med att den här eh, så kallad lågkonjunkturen eller krisen, kapitalismens kris, var fall ska bestå hela detta året. Och Möjligen i slutet av år 2010 kommer det att vända. Och då skulle det innebära alltså att nästan 500 000 människor till blir utan arbete innan det här är över. Innan kapitalet anser att de har kunnat höja och få profiter som de önskar men det finns ju de som inte accepterar ju det här, den här så kallade finanskrisen vissa har det inte spritt sig hit i Sverige än, men det har ju varit väldigt många strejkor runt om i Europa de baltiska länderna i Bulgarien i Grekland och, och nu har det varit en strejk också i, i Frankrike en en dagsträck, en, dag en generalstrejk just mot den här högerpolitiken som har förts och Islands regeringen har varit den första för att tvingas att gå nu, så att det visar ju att äh, människor runt om i världen inte accepterar bara det här äh, pratandet som man har på media äh, genom att de går omkring och säger att vi tillsammans ska göra gemensamma uppoffringar och så ska vi ge de här stora nationella bolagen massa pengar för att allting ska bli bra. och Medan ni får ju ta den här smällen genom att bli arbetslösa. Nej, så so är det ju naturligtvis. Att uh, folk inte i evigheter acceptera den politiken för det är ju den politiken som leder fram till problemen jag menar vi har pratat om det här tidigare vi hade Peter Cohen som berättade om eh, om varför det uppstår sådana här eh, finanskriser och det är inte bara en finanskris Det är en ekonomisk kris för det kapitalistiska systemet Det är en överproduktionskris helt enkelt Man producerar så snabbt och så mycket Och folk har inte tillräckligt köpkraft För att kunna köpa alla de här produkterna därför att deras strövan går ut på att sänka lönerna, det är det enda sättet de kan öka profiterna på, alltså minska andelen, löneandelen av eh, produktionens kostnad kostar alltså kostar det mindre att producera så blir det större profeter Och det är därför man strövar hela tiden eh, efter att minska antalet folk för att kunna öka vinsterna. Jag såg idag AstraZeneca som är ett stort lökemedelsbolag. Eh, Förra kvartalet, sista kvartalet eh, 2008 så gjorde man en vinst på 2 miljarder kronor det är alltså, Jag vet inte hur det såg ut för hela året Men det innebar att man gjorde en vinst på 8-10 miljarder under 2008 De ska sparka nu 6 000 människor Och, och, och det beror naturligtvis på rationaliseringar Och på att de har tatt, vill ha större profiter Det enda sättet det är ju då att det arbetande folket bekämpar deras politik för då, då först kan man få kan man få en annan politik vi har en lyssnar med oss hallå hallå hallå ja, mitt namn är Kjellåke hej Kjellåke Hej. Jag har bara lyssnat eh, de där fem minuterna har jag har Ja. Men jag blev alltså, liksom, så lite deprimerad av alla negativa ja, uttalanden och sånt som ni gör. Ja. Har ni ingenting som är positivt? Jo då. Lösningen, att folk kämpar... Vi, vi berättade att vi det var väl positivt att folk strejkar mot högerpolitiken. Försöker driva bort den politiken som drabbar dem eh, i många länder. Vi skulle behöva kämpa mer här i Sverige också. Vi skulle gärna vilja ha positiva rapporter om att till exempel LO hade utlöst en generalstrejk mot högerregeringens nedskärningspolitik. Men det får vi inte nu men ja. vi hoppas kunna få det med tiden. Ja, det kan vi nu lilla. Det tror du? Ja, det tror jag Varför skulle inte svenskarna vilja kämpa och ha en, ha en bättre politik? jo EU, säkert. Men vem ska ta äh, initiativet idag? Ja, vi, vi försöker ta initiativ på alla jo. sätt och vis, ja. men vi är för små så vi klarar ja. Ja. inte att nå ut. Nej. Men om många hjälps ut och driver på i de här frågorna så är jag övertygad om att det kommer till att ske. Jag menar Island, en sån liten ö, där gick man ju nästan man och hus för att driva iväg högerregeringen på Island. Ja men där, där är ju en helt annan sammanhållning Ja, det, det är viktigt att du tar upp sammanhållningen, det, ja. för, för, för den måste till oss här i Sverige, ja. att äh, vi inte den ena tror att den är för mer än den andra, utan att vi tillsammans kan, kan lösa problemen. Alltså, jag menar de arbetande folk. Jag menar, vi vi, vi kommer aldrig att kunna lösa problemen tillsammans med Bolagsägarna och sånt. För vad då är de är intresserade, det får så stor kaka som möjligt. Men det vill ju vi också, så därför har vi ju inte några förengliga intressen. Nej. Men jag menar, jag tycker, man ska kanske inte ta hela landet i sig. Men det bär ju inte av det, utan man ska nej gå in, alltså... Med i regionen. Ja. Det tror jag nu att man börjar kanske en liten region och sprider och västar kanske vidare. Och så därför får man inte ta hela landet för en gång. Nej. Och det, för det är ingenting. Nej, men nej, vi, vi kan mycket väl börja här i Skåne. Och, och för, för jag menar, jag vet inte. Um, vilken erfarenhet du har av det men, men om man ser på de nedskärningarna som har skett inom till exempel kollektivtrafiken där jag går inga bussar nu mer mm. och, och, och inom sjukvården där de skriver varje dag till eller UMAS som den numera hittar mm. de ska varje dag rapportera till socialstyrelsen om överbeläggningar ja, ja. alltså man har skurit ner så mycket så att man inte klarar att tillfredsställa eh, invånarnas eh, vårdbehov. Ja, Och sen så hittar de då på nu vårdval, det ska ju börja gälla. Alltså att man ska förvälja fritt var man ska vårdas. Det får för att släppa fram fler privata aktörer. Och då kommer det naturligtvis att bli mindre pengar till den offentliga vården. Mm. Ja. Så, så jag hoppas att vi snart kan börja rapportera mycket positivt när folk verkligen tar upp kampen för, för en bättre politik helt ja. enkelt jag menar, då, tycker jag att ni nu har en viktig roll här nere i vår, vår region ja att ni ja, går ut på och torg och och, och det andra. ja och flygbladet, tror du, det, det, det är väldigt viktigt, va? Ja. Yeah. Mm. Men det, det är ju kampmetoderna som Sveriges kommunistiska partier alltid använder sig av. Alltså att vi håller appellmöten och delar ut flygblad och vi deltar ju i de här nätverken som försöker medan att arrangera demonstrationer och sådana saker. Men jag har kanske inte råd att skicka ut flygblad i hem, då Nej, det, det är det som är problemet. Alltså de stora partierna som sitter i i riksdag och i som de, de får ju väldigt mycket av, av skattebetalare jag, jag vet inte riktigt vad man har jag tror man har här i Burla har man en 75 000 kronor för varje mandat eller någonting i den stilen och, och då blir det ju pengar till, till att skicka ut sånt. Vi, när vi vill ha ut i ett flygblad så, så får vi springa där dela ut det. Ja. Och det med skönt rykt och dela ut, ja. ut 50-60 tusen flygblad för att täcka i ett, i ett bra område. Vi ja, men kan ni lite anlejta lite bara. Jo då, det gör vi också. Vi, vi har gjort det ut ja. men... Det blir inte så ofta som vi önskar, och vi skulle ja. önska att vi skulle kunna komma ut med den åtminstone ett sådant flygblad en gång i månaden eller var fyra gånger om året. Mm. Mm. Det, det, det skulle vi önska, men, men med tiden kommer vi till att komma med ja. för Vi får ju nya medlemmar, och till fler nya medlemmar, och till mer kan vi göra. Mm. Nej, som, som. Alltså det viktiga är att det här är någon som ställer upp och ger uttryck för eh, politik ja yeah. och jag menar det här är vissa partier som har ställt upp på Stortorget jag vet inte om ni har gjort det men jo. och, och då har det bara ut att yeah. nu tar det bara slut på det här yeah. Ja. Yeah. Så då samtidigt ställer ut ja eh, yeah. Ja då Jo men det gör vi Det gör vi så ofta vi kan Vi, vi är väl ute och håller sådana möter torgmöter. Vi är ofta på Möllevångstorget Och vi är på På Gustavals torg mm, mm. Men Ja ungefär en gång i månaden Är vi ute med dig. Men då når vi Vi brukar dela ut en 4-500 flygblad Vid varje sådant tillfälle mm. Men det händer inte tillräckligt. Mm. Vi behöver ha ännu fler. Så vi mm. behöver vara fler medlemmar. Men det är precis som du säger att opinionsarbetet är ett väldigt viktigt arbete. Alltså att man går ut och informerar vad som ändå händer. Och samtidigt att man visar på bristerna i just i den politiken som man för. Den som bara skjuter till pengar till bolagen egentligen. Så för att de ska kunna överleva på något sätt. Sen vet inte vilken... Alltså nu när det gäller radio och tv och pass mycket ni kan, kan informera det Det kostar väl pengar. Jag ska man höra reklamplats för Och jag vet inte, jag, jag tror inte man kan få politisk reklam i tv-kanalerna. Så... Men, men annars är det ju nödradiosättningar vi, vi kan uh, hoppas på ja, ja. <laughs> Och så internet naturligtvis Det har blivit ja, ja. en viktig del för ungdomen i synnerhet vi sa vi tar alla gamla människor så de... Nej det, det, jag... så De har inte Tillgång till Nej, precis Nej. Ja. Nej, så är det ju men, uh, Därför, men... Annars på internet så nu har vi ut rätt mycket När vi lägger ut de här programmen Det är väldigt mm. många som lyssnar på de här ja, ja då kan man höra det över hela världen Men de, de förstår nog inte vad vi säger förstås. Nej <laughs> En mm. ja till Vad står ni i samt kraftfråga? Ja, vi är positiva till, Vi brukar säga vi är positiva Till den vetenskapliga utveckling Så länge den tillfaller Arbetarklassens Intra, alltså, så, så länge det gynnar det arbetande folket och i frågan om kärnkraften så tyckte vi att det är nödvändigt och det är en re, ren energikälla vi, vi är positiva till, till att använda kärnkraft för fredliga ändamål mm. till att producera energi och så, vi, vi tycker egentligen det är vansinnigt att stänga fungerande anläggningar och om man ser på de energipriser svenska arbetarklass får betala idag för att kunna varma lite kaffe eller värma upp sina hus eller. Så, så, så vi är för alltså fredlig användning av kärnkraften, vi är emot atombomber och kärnvapen och de flesta, de flesta ja. Ja. sen så tycker vi också att man ska ju satsa ju både på kärnkraften så att de blir ju mer och mer alltså och så säkra och samtidigt att man ska satsa ju på en annan hållbar energi så att man kan ju komma från kärnkraften hela tiden, men man kan ju inte börja med att ta bort det och sen satsa på någonting Alltså det som vi skulle ha haft en, en typ av, alltså när vi fick bilar att vi skulle helt plötsligt att ta bort alla hästar, börja med att ta bort hästarna ja, och sen ja. börja producera bilar. Ja, De var får ju samtidigt, både och och sen ja, kan man, man kan övergå. Gå hand i hand, Om mm. mm. yeah. man jag då säger vilket som blir bäst. Yeah. Men, Men. Det som sagt var det är ju många nu partier som har börjat Yeah. It. It's yeah, it's ja, absolut. Och, och man ser på till exempel då Vattenfall som är statligt ögt och ögde en hel del av de kärnkraftverken som man har lagt ner. Mm. De, de satsar ju mycket pengar ner i Tyskland och i, uh, borta i öst. Europa för att ähm, ja, sälja energi och, och där, där öppnar man sådana brunkol äh, alltså kol där bildar man sina kärnkraft med brunkol och, ja. och kol och sånt ja, ja. och det är ju skitet för miljön samt, och, och jag menar samtidigt så lägger vi ner fungerande kärnkraftverk här vi i Sverige och ja Sen har det ju varit problem ju i länder som till exempel som Japan och andra länder med kärnkraft men det har ju inte varit, alltså, det har inte varit kärnkraftsteknikens fel utan vad man har gjort är att man har lämnat ut de här kärnkraften på entreprenat till privata bolag som sedan har fifflat lite med pengar. Och så för att I Japan var det ju ett stort problem till exempel där man inte hade byggt det som man skulle bygga det egentligen så när det blev en jordbävning så läckte det ut en sånt här tungt vatten då ju och det får ju aldrig ske ju egentligen Nej. och då går man sen och klagar på att kärntekniken är alltså den är inte vad vet du den är farlig och sådana här saker ju. men det är klart, gör, gör man på det här viset så blir den ju farlig ju så att man måste ju vara väldigt tydlig ju på vem som också ska utföra arbeten när man bygger kärnkraftverket Ja i alla fall, jag blev i alla fall positiv där man ska dåna en Hägglund, Hanna Ja Ställd sig och mm. vi har ju mod och yeah. vi har ju dem inom Folkpartiet. Och yeah. Ja, där är väl Moderaterna med. Ja, det tror jag. jag. Jag tror det är en hel del socialdemokrater också egentligen som ja. är för. Men... Ja, vi kan se på då. Ja. Ja. Det jo. Och, och kan vi då bara få en, en billigare energi så det märks också i, när vi ska betala elräkningarna? Ja, det tycker jag kanske inte är så viktigt utan man kan tänka mer på miljön. Ja, men... Jag oss... är ni beredd att betala Ja, men det, den, har, den har ju gått upp hjärtligt ja, mycket. De som värmer upp sina husmejl, det är du död för. Ja. Men det är ju också. Nej, det är du inte. Utan mig och människor blir dåliga och ena med andra. Mm. Och sen är det andra. Senare ska man ju också tänka på en sak i att vi har ju egentligen haft en form av. Uh, utvecklingsförbud av kärnkraftsverken egentligen från 80-talet. Så mm. att eh, vi skulle ju egentligen kunna effektivisera hur kärnkraften något enormt. Jag menar, tekniken har ju inte stått stilla i 30 år ju. <laughs> <skratt> ja, ja. Har du fått ja, ja. svar på frågorna? Det, nu får vi... Det var trevligt att en punkt om detta i alla fall. Jadå. Så kämpa på att Det ska vi... Det ska vi göra, du ska ja. tack för att du ringde. Tack själv. I I hej. hej. Säg mig mamma, säg mig mamma, varför gråter du idag? Jo, jag gråter, jo, jag gråter för nu råder Reinfeldts lag. Säg mig pappa, säg mig pappa, varför dricker du konstant? Jo, sen Reinfeld kom till makten finns det inget hopp någonstans. Men att gråta och dricka, vad hjälper väl det? Hjälplösa människor har ingen idé Pionjärernas plikt är att hålla ryggen rak Och lära kommunismen som är arbetat arbetarnas sak Vi förstår, vi förstår, du har lärt oss något nytt Vi ska skrida till kamp på den väg där nyss vi flytt Tacka Gud att vi har Fostrat vårat barn till Pionjär Som en klockan väckte du oss Ur ovaksam missär Snart är det slut Med de tusen toa Pappersrullarnas regim den stora Lenin visar vägen för den kamp som är legitim. Från förtrycket och förnedringen ska vi resa oss mot skydd. Som en ljuskomet som flyger rakt mot Reinfeldt-Dolda krig. Vi är glada, vi tar språnget, det är lätt som en plätt Vi är svarta, vi är gula, vi är vita alltid. ett Med vår styrka ska vi segra, med ett vapen i var hand Ska vår vilja triumfera över hela detta land Så greppa skärorna nu för det är revolution på gång Nu ska proletariatet skipa rätt Visa. Så upp till kant hela Sveriges folk från jordens alla hörn För det har äntligen blivit revolution på gång så kräppa skärorna nu för det i revolution på gång Nu ska proletariatet skipa visat. Så upp till kamp hela Sveriges folk från jordens alla hörn För det har äntligen blivit revolution Äntligen blivit revolution Äntligen är det revolution på gång Ja, ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf Vi som är i studion i Viktor och Jan. Vi har pratat lite om allt, allt möjligt här innan Vi pratar om arbetslösheten och vi pratar också med lyssnare om kärnkraften och, och lite andra saker vad som bör göras i Sverige och det var att vi behöver ha mer opinionsarbete och, mer. och folk måste börja kämpa tillsammans för att vi ska kunna ändra på Det är ju en av eh, sakerna som även till exempel pensionärer och andra behöver tänka på. Eh, och det eh, vi skulle prata om det var egentligen eh, eller vi hörs en då efter jul eller innan jul var det tror jag att vi skulle ta upp eh, pensionerna. Och det kan ju passa bra eh, nu när vi har fått en ny eh, VD. För det innebär ju naturligtvis eh, en del. Men det innebär eh, lite, lite betydelse i synen på pensionerna. För det, det betyder ju att man kanske ändrar placeringen hur våra pensionspengar placeras i framtiden för det är ju så att för de flesta pensionsbolag som har haft stora satsningar i aktier så har det inneburit ju att våra pensioner egentligen har gått ner. För pensionssystemet ser ut som så alltså att vi har en allmän pension i, i botten av systemet som täcker in ungefär halva pensionen. Och den de, den betalar vi inte själv eller via arbetsgivaravgifter så kallat vi betalar själv in nu i egenavgifter som ni kommer ihåg från när ni deklarerade i maj någon gång, det är ungefär 7% man då betalar in till pensionen det är in, in, utgör ju den allmänna pensionen i båten men den är ungefär upp till knappt i första 10 000 eh, i alltså brutto i pension så har man inte arbetat alls så får man bara den allmänna pensionen. Det är den man eh, får. På dessa ligger sig olika avtalspensioner och alla, alla sådana som man kan ha kommunala och och Andra, jobbar man inom andra sektorer så är det andra ställen. Men en del av den allmänna pensionen som ligger i botten. Det är också något som kallas premiepension. Det är den man nu numera har sagt att vi själv ska få bestämma över. Vi får själv bestämma alltså var de ska placeras vilket bolag som eh, tar, eh, ska ta hand om det. Sen finns det alltid de som eh, inte väljer. Man bryr sig inte om att välja därför att man... Eh, det är ganska många, jag tror det är ungefär hälften eller ligger där omkring. För om jag aldrig har handlat med aktier, varför skulle jag då plötsligt kunna sätta mig in i och bestämma var, ja, vilket bolag som ska ha hand om mina aktier. men alla pensionsbolagen slås ju om den stora delen som inte själv bestämmer och jag fick AMF det är, hon ska ta hand om de pensionerna de ska ta hand om de pensionerna som som folk inte väljer i vilket bolag som ska ta hand om dem och den nya Ingrid Bunde en ny vd för det bolaget hon, hon kommer säkert till att vara ganska trygg i sin pension därför att om man ser på någon år så är den 310 000 kronor i månaden det innebär alltså ungefär 10 gånger mer en, en, en genomsnittlig arbetare man får tio gånger mer än vad en byggnadsarbetare tjänar För deras löner ligger på ungefär 30 000 i månaden men hon som ska då vara vd i det bolaget hon ska ha tio gånger mer 30, alltså 310 000 i månaden och det, det är ju naturligtvis ingen dålig lön och man kan ju med den lönen så kan ju staten vara övertygad om att de kommer till att följa deras direktiv och, inte, och även då kapitalägarna att de placerar pengarna där de vill att hon ska placera dem de har haft olika placeringsstrategier. de som har då placerat mycket pengarna i i aktier har naturligtvis förlorat mycket nu med nedgången Men sen så har det funnits tidigare alltså våra så kallade premiepensioner placerades tidigare i, i, i stor, till stor del i, alltså de som inte valde till stor del i räntebörande eh, ränte alltså man lånade ut ränta den var ganska låg 3-4% procent ränta så, så man hade ju inte någon stans, eh, chans att göra större klipp. Men å andra sidan så var man säker på att premiepensionen alltid växte. Det kan, kunde man ju inte vara säker på eh, med aktier. Och det har visat sig att så slår det nu. Så de som har valt aktier som, som premiepension så kallad, De kommer till för mindre än de som inte valde något bolag att placera i. Jag har inte valt. Nej. Men hon Ingrid Bunde, ska naturligtvis ändra på dig. Så nu ska även de premiepensionerna som har liggit och dratt in bara sparpengar de ska spekuleras i aktier. För hon är ju övertygad om att aktiemarknaden kommer tillgå. Och det tror jag i och för sig också att den kommer att gå upp en snota sökerläggen. Men jag är också övertygad om att den kommer att göra fler sådana djupdryckningar som den har gjort nu. Så då är jag egentligen mer nöjd med att få en låg ränta eller att få, få en lägre stegring av min pension än att riskera att den blir mindre när den ska betalas ut. Klart tjänar man ju 310 000 kronor i månaden som man väl rätt så stor bas så stå på och så spekulerar man bort de andra pengarna så är det nog inga problem att få att överleva sedan. Men det blir väl problem för de fattigpensionärerna som inte kan betala medicin och sjukvård senare om det gäller. Ja visst. Alltså, de som sparats under 2008, de fick 2,75 procent ränta under alla 2008. Men de som har spekulerat max, de, de har tappat. De är det på minus. De har fått minus, ja. Så, så därför är det ju viktigt, särskilt, särskilt för, för ungdomarna, att de verkligen sätter sig in i, i um, pensionssystemet och, och inte går på de där locktonerna om att man ska um, bara spekulera i aktier för att vara säker på en pension för det vi kan vara säkra på med, med, om våra pengar ska användas av kapitalet på en, um, på en finansmarknad då inne, det kan vi vara säkra på att förr eller senare kommer den till att spela sport. För vi har sett de här kriserna, de dyker upp mellan med jämna mellanrum. Och det innebär naturligtvis att vi, att vi kommer till att få mindre pension. Men vad jag inte förstår riktigt varför de ska få låna mina pengar egentligen. Varför är det så jag? Varför ska de förlåna mina pengar? Vi hade ett annat system tidigare. I alla fall det som du vill är inbegripet i. Ja, alltså tidigare var det ju så att eh, man betalade in pengarna till stat, staten så förvaltade staten egentligen de pengarna till en. Eller förvaltade man, man, man, de pengarna man betalade in i pension de gick ut i den tidens pensionärer då, Staten och kommuner, så de är ju till sig ett De hade ju en skuld till till dig när du gick i pension men det beslutar man ju sig för att ändra på för att man ville skära ner den offentliga sektorn det var ju alltså ett, ett sätt för den offentliga sektorn att finansiera sin verksamhet genom billigt lån kan man säga men det var billigt de pengarna man spara och skulle ha till framtiden till din pension man sparade helt enkelt dem utan det var den tiden de som jobbade betalade in pensionen så gick den ut till de som då hade pension men med EU-inträdet och lite tidigare börjar man anpassa det och skära ner i den kommunala verksamheten plötsligt så skulle det räknas som skulder alltså för kommunen och kommunen fick inte lov att ha för stora skulder Um, då enligt de EU-reglerna det skulle vara högst 3% av um, bruttonationalprodukten det samlade skulden inom kommuner och, och, och stat. Och då var det naturligtvis inte utrymme om man räknade det som en pensionsskuld. Så, Så det innebar att, att kommuner och stat tvingades fondera alla de pengarna som sätter dem i en fond och ge Kapitalet, inflytande över genom olika bolag skulle förvalta Så när vi hör på debattprogrammen när de brukar säga att eh, vi har haft en, alltså den här pensionsskulden som skulle bli allt för stor så var det egentligen ingen skuld Existerar, Egentligen ingen skuld i och med att jag betalar när jag går pension nu snart så skulle jag betala in den. Alltså till dig. Så det var egentligen ingen skuld utan vad man använde pengarna till det var att de skulle hålla i systemet och på Fast. så vis kunna göra billiga investeringar där man behövde göra när, om det blev ett överskott ja, visst. så man var ju egentligen aldrig skyldig någon pengar egentligen nej, nej. nej. utan det var, man var ju de framtida pensionärerna att, eh, att de skulle ha sin pension men... Men, men i takt med produkt om man hade haft i takt med produktiv utvecklingen om man hade gjort till exempel eh, nedskärningar i arbetstiden så att mer människor hade kunnat komma in i arbete, då hade ju det här har ju inte varit någon problem i Söderna för att betala av den framtida skulden. Om man ska Nej, så det, det, så. det är det inte. Utan det är ju arbetslösheten som är det stora gisslet egentligen. För om man är arbetslös så blir det mindre pengar in i pensionssystemet. Det, det påverkar alltså hela ens liv och, och mer idag än vad det gjorde tidigare. Idag är det ju förödande för de ungdomarna. Jag menar ungdomsarbetslösheten. Jag tror det var nästan 60 000 arbetslösa ungdomar i Sverige. Eh, eh, mellan 15 och, eller mellan 16 och 25 år tror jag. Och naturligtvis är det förödande för dem att de inte få lov att komma in i, i ...i systemet redan från början... ...för de kommer till att följa på det även i slutet av sitt liv... ...när de ska ha uh, pensionerna och ännu värre ser det ju naturligtvis ut för Europas ungdomar och massa, så för ungdomsarbetslösheten är högre i, i många länder så som i Spanien var det ju nästan 60-70% som var, som var arbetslösa ungdomar. ungdomarna där är det störst omöjligt för ungdomarna att få jobb Men stämmer det då i sådana fall att uh, inte bara, för jag har hört det också på en hel del debattprogram att ett, det var ju pensionsskulden i den framtiden. Då har vi ändå kommit överens att det inte existerar någon pensionsskuld egentligen. I, i, i den bemärkelsen som man vill få det, en, en tickande bomb så att säga, så, som de ville framställa det till. Men spelar det också roll så som man har velat framställa det på att vi blir äldre? Och därför måste vi arbeta längre eller något sådant? Alltså det påstår man ju att vi blir, tack vare vi blir så äldre så blir det ett mindre antal till varje äldre för att betala in pensionen till varje äldre och det är ju i och för sig riktigt att det är så men bortser man då från då bortser man ju alltså från den hur produktiviteten ökar det är, ju så, det är ju faktiskt så alltså att varje människa som producerar, det produceras mycket snabbare idag än tidigare. Det tar längre tid, och det tar längre tid att göra saker och ting förr i tiden. Idag alltså ökar det produktiviteten, därför är det ju egentligen inget problem man, man må, har även det motivet när man, när man berättar om att vi måste ha arbetskraftsinvandring att vi blir fler och äldre det är egentligen inget motiv det är ett motiv för alltså att kapitalet ska kunna hålla höga profiter och på ingenting annat för, för jag menar om, om vi ser, ser till exempel jordbruket det är ett rätt bra exempel jag vet inte, jag tror det var 60-70-80% nästan vid sekelskift, förra sekelskiftet alltså 1900-talet som jobbar inom landbruket och producerar alla livsmedel vi, vi behövde i Sverige idag är de som jobbar med lysmedelsproduktion mindre än 10% procent. Och det är ju naturligtvis en följd av produktiviteten. Och så är det ju naturligtvis med pensioner och annat också. Det är ju, om vi tar ett exempel, du sa ju att du jobbat som byggnadsarbetare. Alltså ett hus då. Vissa att man bara kanske tio stycken som skulle bygga ett hus, Och det tog kanske ett halvår. Och idag kanske det behövs fem stycken. Och det tar lika lång tid eller till och med kortare. Ja, till och med kortare tid. Mm. Och, och en del tack vare naturligtvis tekniska hjälpmedel men också för att hetsen har ökat, alltså produktiviteten ökar så enormt och det är utslag på många områden, bland annat inom sjukvården som vi tog upp tidigare och det betyder ju ändå ju i sådana fall ju, att Sverige blir ju rikare ju, som land, ju. det blir ju inte fattigare ju, i, i, i sådana fall ju. Och, eh, men problemet är ju att vi får ju alltid höra att den offentliga sektorn är för stor på något sätt. Ju, att, eh, att vi har inte har råd med den. Men vi har ju haft råd med den tidigare. Om produktiviteten ökar så borde vi ha råd till en större offentlig sektor. Än vi hade tidigare i sådana fall. Ja, absolut. Och, och det kan man säga. Alltså när man påstår att man, man brukar ju ofta säga. Att eh, till exempel om man tar skolan så säger man att man satsar mer på skolan idag så brukar de rötna upp idag betal betalar vi några miljarder mer till skolan men ser man vad som satsas på skolan i förhållande till BNP, bruttonationalprodukten nu är det ett mot mått det vet jag men det, det, det kvittar att ändå ungefär produktiviteten så är skolans andel Alltså det som satsas på skolan som andel av vår bruttonationalprodukt är betydligt mindre. Den har funkat med en 5-6 procent på de 20 senaste åren. Så det innebär ju att av alla de rikedomar vi skapar så satsar vi betydligt mindre idag på utbildning och skola. Och än värre verkar det att bli om man ser på hur de planerar inför framtiden det är idag, nu påstår man att vi kommer till att få mindre ungdomsgenerationer om några år De, alltså det kommer till att vara betydligt mindre barn och, som är i skolåldern så det är därför man lägger ner skolor men samtidigt så låter man det ske en privat överetablering av skolor man överetablerar skolor för att kunna lägga ner eh, offentliga skolor men det är enda som mors och det är enda som står Och det enda som i lever I mitt nya hem, i mitt nya liv Är det faktiskt hon som bestämmer Hon är modiga tog, alla vår mod Den nya tiden centrala Jag Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi snackar innan vi spelar musik om pensionssystemet. Jag glömde det där, jag hade egentligen tänkt att börja med det. Det var att berätta om en rapport som en forskare, han Annette nykvist har gjort om um, um pensionssystemet. Och där tar hon upp vilket huvudbudskapet är från staten egentligen. Och det är att huvudbudskapet är ansvaret för personen ska flyttas över från staten till den enskilde individen. Det är, det är vad hon kommer fram till. Råkar uttryckt, så säger pensionsbeskedet. Arbeta mer, tjäna mycket, spara mer, placera i fonder. Det är du själv som har ansvaret. Alltså, Varenda människa ska kunna placera i fonder och hela allt. Att vi har fått arbetet mer. Det, liksom, det är inbyggt i systemet. Det ser vi på alla personalnedskärningar och nedrustningar. Och de säger ju också då tidigare, de vill att människorna ska inse och förstå att pension det är inte någonting som kommer från träd, alltså, utan det är man, någonting som man, som man behöver själv arbeta upp som är inbörd. Och, och man ska då bygga in kunskaper om eh, ekonomiska samband i pensionssystemet. Alltså de vill göra oss alla till någon sorts småkapitalister. För man tror då att man får mindre problem. Alltså då är det ju klart om, om jag äger en massa aktier till exempel i Astra så tycker jag det är bra om de sparkar 6 000 människor trots att de gjorde 2 miljarder i förra kvartalet. För då kommer förmodligen utdelningen på aktierna att bli större. Och det är på flera sådana områden man då vill koppla ihop de så kallade ekonomiska sambanden. Man vill på något vis Soda ut det klassmedvetande man eventuellt har. Det är just det jag tänkte för när du läste upp det här: det visar ju väldigt tydligt det ideologiska krig som sker runt omkring oss hela tiden, hur man försöker eh, få oss som du säger att vi ska tänka ju, med de här småbarliga tankarna att vi ska tjäna pengar, vi tycker det är bra att man sparkar fackföreningarna i skräp för att det kanske gör att eh, priset på våran arbetskraft stiger för mycket och då får vi lite mindre aktieutdelningar och såna här saker vad de inte lär oss däremot, det är att de vill informera oss varför informerar de inte oss då om att alla de här eh, miljarderna som de har tänkt oss spratta in i alla, alla företag varför kan inte de in en extra miljard i, i våra pensioner istället, de har ju råd till det här ju. då kan vi ju inte ha en sån här stor pensionsskuld som de påstår på något sätt ja. Nej, precis Nej, det är så eh, man har naturligtvis tänkt och, och jag tror att man inte har lyckats Särskilt väl. En del tänker säkerligen hela tiden på sitt pensionssystem och håller på en hämra och Pengarna, och tror att man ska kunna göra klippet på, på aktier. Men över lång sikt så har det visat sig alltså att aktier går sådana och de som vinner på aktier så är det inte man är professionell handlar så kallad så man handlar och säljer varenda dag. Det har visat sig att eh, att den... Eh, om man räknar utdelningar så, så är det ungefär som bankräntan det följer ba, be, bankräntan ganska väl om man tar det på en lång period alltså. vissa tider är, är det bättre att ha aktier och vissa tider är det sämre aktier. och samma är det med bankräntan men det visar sig också att de här stora aktiespekulanterna som har ju i de, i de större bolagen alltså det är ju förbjudet med ju sån här insägda information. Men de sitter, de säljer ju alltid sina aktier långt innan allmänheten får reda på att har det någon form av sammanslagning med en bolag så kanske de köper aktier redan tidigare eftersom de känner ju till dem om de ska sammanslås inte i det andra bolaget så att de får mer pengar. Så, så att det där är ju egentligen ett sätt på att lura arbetarklassen på pengar och egentligen ingenting annat. ju mm. Och då är det ju självklart att så alltså, om vi är beroende på att få våra pensioner på det här sättet så eh, det är absolut inte bra. Ju. Det, alltså, om någonting kommer att skapa en form av pensionsskuld i framtiden så blir det ju det här. Ju. Eftersom människor kanske inte har eh, måste sen söka någon typ av bidrag om det finns ett, ett socialförsäkringssystem då, i framtiden. Mm, precis. Vi ska fortsätta med lite andra saker. Vi tar upp det om... Ja, jag, jag spart vi, vi hinner med bägge grejerna Vi sitter här och vinkar med lappar till varandra Joron Varken vinst eller förlust Jag vet att eh, Viktor läste i Skånska Dagbladet eh, jag, Om eh, den tidigare Chefredaktören där och han, är väl, han har väl tillräckat Centerpartiets eh, det, Partisekreterare Och han slår ett slag då för att eh, jorden är nödvändigt han är inte den enda som har eh, gjort det utan det är många eh, politiker som har utnyttjat krisen och mm, försökt angripa det folkomröstningsresultat som eh, vi hade för ungefär, eller fem ungefär, vi hade väl folkomröstningen och, och, och då avvisar ju svenska folket i den eh, folkomröstningen med stor majoritet då har naturligtvis retat de styrande allt sedan dess så man har ju försökt att komma på ett sätt att kunna kringgå det nu är ju lissabon fördraget, som man har antagit där i den är ju risken att vi får det därför att Sverige, där, där fastslår man att jorden är EUs valuta och Sverige är ähm, har inget undantag eh, inskrivet för dig. Det. det har till exempel de andra två länderna som står, eller där de, de, de kan kanske fler. de andra har inte kommit in i eh, nöd. Men de som har uppfyllt kraven, så är det Danmark, England och vi som står utanför. Danmark och England har inskrivna undantag, men det har alltså inte Sverige. Och, och man har hela tiden hävdat att eh, kronan var en att Det kom till att gå till helvetet Vi kom till för hög arbetslöshet och ända ena och enda andra. Nu har Svensk eh, Studieförbundet eh, Näringsliv och samhälle SNS, det är en organisation som ägs av eh, arbetsgivarna. Arbe och de har gjort en studie. Och det visar sig alltså att de länderna som... Eh, som står utanför jorden, alltså som inte har jorden. De har klarat sig precis lika bra som de länderna innan. I vissa frågor till och, och, till och med bättre. Det enda som man kunde peka på det var alltså att eventuellt handeln mellan de länderna som hade jorden hade ökat mer än vad länderna som stod utanför hade ökat sin handel eh, med de länderna men det, det är ju naturligtvis en, det blir en falsk beskrivning för man måste ha reda på hur hög nivån var innan. Och Sverige hade en betydande en hög nivå. Man precis. har alltid haft väldigt stora handelsförbindelser, särskilt med Tyskland, till exempel. Ja, ja, så att, så att det är ju inte naturligt, alltså det blir ju märkligt att, och jag menar, vi har ju nya EU-medlemmar, så särskilt har ju den inre marknaden på så vis däremellan ökat ju. Så det blir ju konstigt att förhållandet är så alltså på något annat sätt. Men det visar ju ändå väldigt tydligt att att till och med deras egna som inte kanske är allt för blindade och vill bara utföra någon form av propagandaplattform visar ju att det här samarbetet egentligen inte det är ett fiasko egentligen mer min när till och med det moderata ungdomsförbundet <laughs> säger att det, var, att det var skönt att man stod utanför så säger det ändå någonting om just det här valutasamarbetet egentligen Absolut mm. Jag skulle bara ta en liten kort i innan Yeah. vi slutade. Det har ju varit så att det skulle varit en demonstration in i Landskronan och det var en demonstration mot våld då och det skulle ske då på lördagen och arrangör för det här var ju Sverigedemokraterna och då hade man ju kallat hela den politiska etablissemanget att ställa upp och det hade de också gjort faktiskt men man, man har ju alltid sagt att man från socialdemokratiskt håll till exempel att man skulle samarbeta med Sverigedemokraterna men man har uppenbarligen ingenting mer att gå med de en vänsterpartiet sa i alla fall att de inte skulle ställa upp men socialdemokraterna hoppade av inte på grund av att de var så sverigdemokrater utan på grund av att de ville att det skulle stå kommunens kommunen ske för socialdemokraterna är ett sånt parti som egentligen alltid vill göra kunna själv vi har ju själva haft samarbete vid någonting, något tillfälle med dem och det ska ju alltid vara de som gör grejerna, det får inte vara någon annan. Så, så att eh, det är där, där som var problemet. Samtidigt så har det ju en rapport, eh, vi kanske kan ta upp det mer om det nästa gång eftersom vi har så lite tid kvar, om Rosengård och, och politisk extremism. Men däremot så är man ju själv ingenting emot att stå eh, hand i hand med just de här du, extrema organisationerna som eh, mer eller mindre har en i den nazistiska rörelsen. Med det så särskilt tack och jag och en fortsatt och trevlig helg. Framåt kamrater, vi luftror manar röda fana, och röda fana Framåt kamrater, vi luftror röda fana, som segen ger Röda fanan ska mot seger gå